Намагається підвестись, знову постріл, тіло затіпалося і затихло. І це ж встиг зняти його колега, оператор, у якого за плечима, може, стояла і його смерть. А в нас, у мирний час, вже й після гунгадзе. одного вбили безбольними битами у під'їзді у Слов'янську, другий повісився у білоруському лісі, третій загинув у Багдаді, розстріляний з американського танка, після чого четвертий врізався в дерево на Бориспільській дорозі. Ще один помер у готелі біля тюрми, у якій свого часу сидів за інакодумство. А журналістські дороги привели його знов туди, та й урвались під ранок. Від гострої серцевої недостатності писали тоді газети. А що таке гостра серцева недостатність у 47 років? Це як у Михайла Семенка. Я умру не від смерті, я умру від життя. А ще ж був той, якого знайшли мертвим на могилі матері в Одесі. І той, убитий молотком по голові, що витягли з річки... Кальміос, із ножовими ранами у Донецьку, і обстріляною Полтаві картеччю, і головний редактор одеської вечірньої газети, і той, що його ще до Гонгадзе вивозили в ліс, примушували копати собі могилу, і, поставивши поряд каністру, погрожували облити бензином і підпалити. А якщо озирнутися ще й у 90-ті роки? Той, який чомусь вибухнув у власній квартирі, той, що спалахнув смолоскипом на приміській колії, той, котрого знайшли повішеним у старій котельні на околиці міста вже можна писати історію війни проти журналістів у нашій незалежній державі. То чи не час уже надати їм статус учасників бойових дій? Та й чи тільки у нашій? З цією лише різницею, що де інде журналістів стріляють, переслідують, кидають до в'язниць, а в нас тенденція більше до повішення, до шантажу, до убивства в темну, бейсбольними битами. У випадку Гонгадзе – до відрубування голови. Так що якби який сучасний Банвенуто чи лінії, то тепер він мав би створити... Не персея з мечем з головою медузи, а бравого правоохоронця з сокирою у правій руці і головою журналіста у лівій. Друга річниця трагедії у Нью-Йорку. В Америці траур і в Швеції траур. Вчора там скоєно замах на міністра закордонних справ Ано Лінд. Якийсь тип у супермаркеті накинувся на неї з ножем і смертельно поранив. Відкинув куртку, спортивну шапочку і звичайний побутовий ніж і втік. Сьогодні вона померла. І така була дивна її усмішка з усіх газет і телеекранів. У день жалоби, коли вогники свічок рухалися вулицями Нью-Йорка, коли в небо вдарили два прожектори, символізуючи дві уже неіснуючі вежі, коли люди плакали і молилися біля того руйновища, і діти зачитували імена загиблих, одна жінка усміхалася, та й то посмертно. Схоже, що трагедії стають буднями людства, і що люди вже їх сприймають в режимі дзапінгу. Вімкнув, вимкнув, перемкнув. Увечері дивилися передачу, чи готові ви зустріти терориста на порозі свого дому. Цілком слушне запитання, якщо Україна вже встрялала у ту війну. Особисто я не готовий. Фільм називався «Візь зла». А може мені хто скаже, де тепер візь добра? По-моєму, це такий шампур, на який уже всіх нанизано. Мені набридло. Господи, як мені все це набридло? То хоч була ілюзія, що варто боротися, що можна щось перебороти, змінити, виправити. А тепер що? Ні рецепта, ні панацеї, ніхто не дасть. Драбину Бог з неба не спустить, як біблійному Якову. Еменації всіх трагедій скупчилися у ноосфері. Я що, прийшов у життя, щоб у мене його відібрали? Навіть програмісти, в цілому народ стриманий і коректний. ІТ-раптом збунтувалися і влаштували у Запоріжжі фестиваль. Хто далі закине свій комп'ютер з його інтернетом? Усі ці ноутбуки і сканери, принтери і модеми. Хто потрошить в чортовій матері свій процесор або дисплей. А тобі часом не хочеться? запитав я тенейджера, пошпурити мишку, потрощити комп'ютер. А як же тоді віртуальна держава на острові Косумель? запитав він. Він має рацію. Свою реальну державу ми втрачаємо. Ми вже як отой сухогруз, що недавно розломився у Чорному морі. Одну частину відносить у бік Європи, друга дрейфує до Росії, а на вцілій кормі матроси варять борщ. 16 вересня. Три роки з дня загибелі Гонгадзе. Резонансна справа так і не розкрита. Резонансу дедалі менше. Звикли й адаптувались. Лише колеги-журналісти знову зробили живий ланцюг і запалили свічки. А поблизу того місця, де при лісовій дорозі було знайдене терешчанське тіло, встановили високий кам'яний хрест. Знову над Києвом пропливла тінь відрубаної голови. А цикл справді завершився. Недарма наші дони і шавальє так шастали у Москву. І поки наші патріоти скузувалися тут між собою, міняли принципи і конфігурацію, вони там наводили братні мости між народами, бодай частково регенеруючи СРСР під умовною назвою «Єдиний економічний простір». Навіть не спільний, а єдиний. І ось уже чотири президенти, як і тоді, у 1922-му. Чотири. Тільки тепер замість Грузії Казахстан зібралися у Ялті. Готується договір. Знову заходимо на те саме коло. І скрипить нам та сама вісь. Робимо перші кроки до зради, сказав один депутат. Думаю, що вже передостанні. Більшість депутатів проголосували за. Опозиція проти. А решта всі перемовчали. Я пив каву і боявся підвести очі на дружину. Знаєш, сказала вона, я вперше відчула такий сором за мужчин своєї нації. Не такий страшний той договір, як те, що вони такі безхребетні. І додала зовсім тихо. Це ж не мужчини. Вони можуть схопитися за голову, за серце, за матню, за кишеню. Але вони ніколи не схопляться за зброю. Що я можу їй сказати? Я б схопився за зброю. Я пішов би на барикади. Мій день гніву уже настав. Але у нас, в яку ситуацію не ступиш, гарантована провокація. Ти кинешся на барикади боротися за правду, за справедливість, за вашу і нашу свободу. Я дуже люблю це гасло польських повстань. А поруч шраптом вигулькне ідіот. І не верзе такого, з чим ти себе не можеш ідентифікувати. Я нічого не боюся. Я боюся тільки причетності до ідіотів. Вересень на відльоті, а там і жовтень. 13-та річниця нашого голодування на граніті. Нашого політичного голодування. Та скільки там тої політики було? Багато ми тоді вимагали. Вимоги практично були мінімальні. Зате вибух протесту максимальний. І річ не в тому, що того граніту вже нема, річ у тім, що немає тих нас. А Україну таки докотили до прірви. І знову треба боротися. Знову треба хапати голіруч та колесо історії, щоб не зірвалося. Але хто, хто здатен тепер це зробити? Вистачило у скористатися свободою, на інше не спромоглись. Хоча барикади у нас є. І навіть остання барикада, що правда, це не остання і не барикада, а всього лише кав'ярня» де тусуються, п'ють воно і жують канапки. Та ще був один бренд барикади. Бренд, бо тепер навіть барикаду можна звести до бренду. Одноіменна телепрограма, де молоді інтелектуали вербалізували свій сарказм. Верді вже тут нічого робити. Урочисто завершується рік Росії в Україні. У Москві фестиваль вареники без кордонів», «Танці і співи». Здійснено дружній транснаціональний переліт, на теплових аеростатах. Гігантські повітряні кулі, стартувавши у Москві і подолавши п'ять тисяч небесно-земних кілометрів, приземлилися на Майдані Незалежності, додавши ще й спортивно-святкового пафосу до ідеї єдиного економічного простору.